Діти не знали, а ти ж випила лишенька свого було на віку, і ще й не під завісу. Що нам казали? Мирний атом. В кожну хату казали. Ось тобі прийшла біда в кожну хату. Попрацювали на комунізм. Зона випалених надій. Нарозмовлялася сама з собою. Нарешті гукають мене їхати далі. Сосни на прощання кивають верхами, Кладовище на пагорбі обгорілими хрестами Востаннє нам в очі заглядає. Може, запам'ятовує? Біжу дуж до автобуса, думаю. Вже ближче до Шури. Тіткою я її тільки для людей називаю, А так з дитинства звикла за мамою Шура та Шура. Їдемо. Я коли Світлани спереду сиджу, Режисер теж спереду за водієм зразу, А оператора біля техніки своєї як приклеєні. Світлана хоч і в зоні? Кому ми тут треба? Зранку очі підводить синім і вії фарбує. Я було спитала, навіщо? Вона ж без косметики зовсім молоденька, то вона лише гмикнула і чи то жартома, чи то всерйоз каже мені. А коли не нафарбуюся, то мені здається, наче я гола. Дорога біжить, і думки мої одна одну обганяють. Дивлюсь на супутницю і думаю, ай, справді, зранку з вона, мов, дівчинка недоспана, й губи такі закопили, ні, як у моєї Наталки. А зараз сидить поруч якась напружена, споважніла, і погляд, гострій чи що. Віддалік з лісу вийшов лось і поніс свої роги просто перед автобусом, а мені трохи не лякаючись. Наш водій ледве встиг загальмувати, а через десяток метрів на узбіччі стоїть, голосує парубок у куфайці. Водій питає дозволу режисера, спиняється, бере пасажира. Але той автобус не проходить, хоч у місця є вільні, став біля дверей, тільки ногу одну поставив на східцях. Усіх на біг, у всіх наш швиденько очима оббіг, а в Світлану шнипився доволі нахабно, ще й око приспалив. Дивлюсь, вона в нього, розглядають одне одного, як експонати. Кіно й годі. Ну, молодих, правда, хоч куди, років під 30, не більше. Кухайка нова, кашкет з козирком лакованим. Де тільки такого і доп'яв, а на додачу величезний синій бланш під оком. Світлана на той бланж задивилася. Чого дивиться? реготнув пасажир і перегаром аж ударив. Я комендант Луб'янки, а під оком... Це я бомжів ганяв. Розбиралися. Розібралися, каже моя сусідка, а він її раптом з форсом таким. Слухай, мене зараз молодиці нема, Приходь борщу мені навариш, а я тобі півстегна дам. Розвеселилися всі, не пропаде наша Світлана в зоні. А як в луб'янку приїхали та двоє місцевих почали перед нею вихилясти робити, то й оператор, хоч який мовчазний та суворий, кепкувати почав. Може, тут вас і заставимо, он успіх який. Вони за людьми зголодніли. За словом людським. Це Світлана тихо, сумно сказала, навіть не усміхнулася на жарт. Для них кожна нова душа подія, їх почути нікому. Так у мене серце й запекло, і шуру нашу почути нікому, і в 33-му ніхто не чув, і в 43-му, а тепер хоч через піввіку вона цим людям всю себе виповість. Вони раді будуть, свіжа душа. Я Світлану слухаю і розумію, якби не вона, чоловіки ці зі мною тут не панькалися б. Як жінка жінку не почує, той світ пустеля. Луб'янці посеред села оператори знімали для фільму хрест, що його люди встановили, як ще Перша світова почалася. Прийшла революція, а совіти той хрест ліквідували як клас. А в 41-му Луб'янці знову його на місце, щоб значить було на що зауб'єнне хвалитися, і щоб село і всіх живих сохранив. Коли ж у 45-му влада знову тому хресту дала відставку. Аж оце тепер, як Чорнобиль зірвався, ну, реактор той, хтось із поверненців на тому самому місці хрест знову копав. Уже видно, той хрест вік стоятиме, оточений від усього безпечного світу колючим дротом зони. Тепер він уже нікому не заважає. Було село, стала могила. А на могилах хреста і місце, хай собі стоїть. От тільки нікому буде по ньому історію вчити. Це режисер розказав нам ще й в автобусі. А щойно автобус наш спинився серед Майдану. Звідкись, ось під землі, почав один по одному народ збиратися. Зійшлося аж семеро. Цілий мітинг, як на тутешню безлюдність. Село відселене, казав нам супровідник з Чорнобиля. А люди повертаються, хоч ти їм кажи що. Без світла, без хліба, молока. Влітку ще завозять їм харчі, а зимою то буває через раз, через два. Та за те, кажуть вони... У рідних хатах хазяями вік доживати. Це не десь там у приймах незваними гостями. Вдома, кажуть, і стіни помагають. Світлана вже довго випитувала про життя Луб'янське якусь сухопару порненьку молодицю в маленьких круглих окулярах. У Києві, мабуть, ще од революції таких не носять. Тоді взяла мене під руку, прошепотіла скоробокою. Походимо швиденько по порожніх хатах, поки хлопці зі зйомкою впораються. Йдемо в гості, нас запрошено. Про щось порадитись жінка хоче. Хати покинуті, Були серед них І під солом'яними стріхами, Наче від нечуяли вийцького тут стояли, Що ті баби старезні, Чорні роти порозявляли, Де й дверей немає, А де на одній скабі висять, Колодою з надвору підперті, А в хатах тих,